Члонків речі поспалити, то високе панство заявило так, ви справді, мовби частина тіла держави нашої. Але такі, як волосся і нігтів людини, насправді потрібні, та коли занадто виростуть, одні обтяжують голову, другі прикро ранять, тому їх треба частіше обтинати. Ох, і обтинали ж, та стинали. Коли вже при новому королі Владиславі Гетьман Остряниця силою змусив шляхту підписати трактат Вічного Миру і заприсягнутись на Євангелії про вічне дотримання написаних артикулів і всіх прав і привілеїв козацьких і всенародних, то панство підступної зловороже зламало дане слово, потоптало власну присягу товаришів і побратимів Острянициних. Було пов'язано і повезено до Варшави на кару, не чуло на по своїй лютості варварство. Обозний генеральний Сурмило, полковники Недригайло, Боюн і Риндич колесовані. Переламавши руки й ноги, з них тягли по колесу жили, поки вони ісконали. Полковники Гайдаревський, Бутрин, Запалій, обозні Кизин і пробиті залізними спицями наскрізь і живими підняті на палі. Осавули полкові, Постивич, Гарун, Сутіга, Подобай, Харкевич, Чудак і Чурай, Сотники, Чуприна, Околович, Сокальський, Мирович і Ворожбит, прибиті гвіздками до облитих смолою дощок і спалені на малому вогні. Хоружі, Могилянський, Загреба, Скребало, Ахперка, Потурай, Бурлії, Загнибіда, Розтерзані залізними кіхтями, Схожими на ведмежі лапи, Старшин ментяє, Дунаєвсько, Скобрія, Глянсько, Завезуна, Косиря, Гуртового, Тумару й Тугая, Четвертовано. Шукайте своїх предків, між цими мучениками. Та тільки, чи ж лишилися нащадки, Бо не милувано ні жінок, ні дітей. У жінок повідрізовано груди, Самих посічено, А грудьми бито по обличчях Ще живих їхніх чоловіків. Дітей попалено на, на залізних решитках, Під які шляхта підгортала вугілля й роздмухувала вогонь своїми дорогими шапками. Пам'ять про ці звірства Протриває сотні років І чоловіком високої душі Буде списано в книгу Болі і скорботи І книга та навіки лишиться безіменною Бо хіба ж має ім'я Пам'ять Хоча знайдеться мудрагель Який напише Особиці вигадані І в інших відомих нам джерелах Не згадується. Мовляв то тільки тумани ліризму і вименту. Боже, ще давній граматик уважав, що почті повірить не можна. Як українська мова дає змогу естественною зображати страсті і сколь приємно шутить «Тяжкі жарти, панове, ой, тяжкі!» До лекції нового короля козацької депутації не допущено. Обрано Владислава, середущого сина Зігмунта, Чоловіка ніби й доброго, ніби я його знав по своїй службі в королівському кабінеті. Одначе позірно добрі люди часто бувають нерішучими. Владислав був самим нерішучим. Докучала йому тяжка хвороба нирок. Мабуть, того зникровене, аж сіре лице. А й душу мав сіру. Вже на семі елекційнім повів мову про замирення в державі. Прагнучи того замирення, може для самого себе. Панство чий зважало на королівські забаганки, однак Владислав був упертий у своєму прагненні в спокоєння грецької віри. На фемі коронаційному він проголосив намір дати для православних диплом королівський про свободу вірування, права і привілеї. За короля тримали руку владця Добрволинських Адам Кисіль, князь Четвертинський з роду Святополків і братловський підсудок Михайло Кропивницький. До диплома треба було прикласти велику державну печать, але вона зберігалася в коронного канцлера. Канцлером же був і Яків Задзик, і печеті для схізматів не дав. Тоді король попросив малу печать у канцлера великого Князівства литовського Радзівіва. Той сказав, що його духовник не радить прикладати печать до такого сумнівного документа король, знаючи, що Радзівілів-духівник любить лагодити годинники, дістав свій годинник і, показуючи Радзівілу, сказав «Хай твій духівник лагодить годинники, а не тручається у справи, які можуть викликати розрух у Речі Посполитій». О, скільки ж було тоді сеймів! І конвокаційний, де шляхта умовлялася про спадкоємця трону, і елекційний, де вибирено короля нового, і коронаційний, на якому Владислава інтронізовано, все-то на троні, і щоразу препишні обітниці, і ждення щедрот монарших, і надії високі, шкода говорити. Бо коли хочуть щось здати, то дають, мають намір, то здійснюють, а як беруться за якусь справу, то тільки обіруч. А тут уже на самім початку повірно найблагородніші наміри королівські мали бути навіки потоплені в потоках слів, заглушені сеймовою крикнявою, нанівець зведені ізгідськими підступами високого кліру. От тих незліченних кривд, що їх завдано народові українському, шляхта видавалася геть безголовим звіром з утробою ненажерливою. Насправді ж була гідрою многоголовою, Многоречивою, часом і многомудрою. В пишанні величанньо возносила свою річ посполиту Аж до римських діянь,